Asta e, asta e, până îmi găsesc ceva. Dacă îmi găsesc, dacă nu, asta e. Din punctul meu de vedere, dacă nu muncești, nu trăiești în ziua de astăzi în România. Vă mulțumesc pentru intervenție 0372069599. Bună ziua, Cristian. Cristian, bună ziua. Alo? Vă ascultăm, Cristian. Cristian? Alo? Da, vă ascultăm. Bună ziua. Mi se pare Cristian are o problemă. Bună ziua, George. George, da-ți vreo radio încet, vă ascultăm. Alo, bună ziua, George, în București. Da. Ar trebui, domnul Moise, să privim în ansamblu situația din România, că nu doar la Dacia s-a întâmplat chestia asta. Și cum poporul român este un popor cu puțină cultură, credință să comparăm celelalte popoare. Cu cine? Cu Marocul, Cu cine vreți să ne comparăm? Cu Grecia, cu Spania, cu Franța, toate măsurile de austeritate care s-au luat în toate statele astea europene, unde suntem și noi, acolo lumea chiar a ieșit în stradă și chiar... La nu s-au măsurile Para. de austeritate care s-au luat la noi. Vă rog să mă credeți că dacă le tăiau 25% din salariul, explodau țările alea. Păi au explodat n făcut mai puțin și au explodat, domnul Moise. Chiar le-au făcut mai Așa puțin Așa este, mișcările explodat. sociale au fost mai puternice de la noi, chiar dacă măsurile au fost mai puțin dure. Măsurile mai dure și poporul a explodat. Măsurile la noi au fost mult mai dure și poporul ce a făcut. Au și câți, au ieșit, 12.000, 15.000. de la cazul de astăzi, George. Ce aș face? Așa. Aș fi un bun sindicalist. Aș încerca să mobilizez cât mai mulți angajați de la Renault și să îi pun în trucul într-o postură să ia o decizie care să ne favorizeze și pe noi. Cum i-ați că... asta? Care ar fi postura? Cum i-ați spune într-o postură care cum va favoriza? Ați mobiliza pe oameni, cu toate că ar fi foarte, foarte, foarte greu. Cel mai greu ce? ar fi să mobilizezi românul, să-i explici că dacă, e ati dacă ai atitudine, vei câștiga. Nu perseverând și muncim pentru ce? Pentru 20 de ani. Care miliare? este atitudinea? Apoi, de asta e, care e atitudinea? Să ne toți în stradă, de exemplu. Sau când să ne mobilizăm toți și să luăm de, de tot ce se întâmplă în țara aceasta. Păi Mai după ce am, acum, am ieșit în stradă, investitorul pleacă. Exact asta e amenințarea lui. Păi aici, da, și-a jucat cărțile bine. Noi nu. Că, ca de obicei. 22 de ani n-am jucat nicio carte bine până acum. Cine le-a jucat bine, stă bine acum. George, cine? lăsați că nu suntem la televizor acum. Nu batem câmpii cum facem în fiecare seară la televizor. Eu vă întreb... Caz nu con... mă la televizor, domnul. Foarte bine. Cas dar... concret, în momentul în care te amenință că pleacă, ce faci ca angajat? Sau ca sindicalist, dacă vreți. Uite, v-am făcut lider de sindical la Dacia. Vă rog. Da, vă mulțumesc. Ce pot să fac? Nu știu. Trebuie să, trebuie să ne unim toți forțele și să... Să ce? Să suferim. <laughs> Oricum, în ambele cazuri suferim. Dacă pleacă sau dacă rămân, suferim sau nu? Am un comentariu foarte inteligent pe Facebook de la Cătălin, care zice așa, nu trebuie să cerșim nici salarii mărite, nici locuri de muncă perpetue, nici să privim la concertul Renault." ca la o instituție de binefacere nu se cuvine, tot ce putem face noi e să tratăm locul de muncă cu maximă seriozitate, astfel încât produsul finit să fie ireproșabil și atunci vor veni și salariile și stabilitatea. Nu știu dacă se poate pune problema că cei de la Dacia n-ar fi fost serioși, au mai fost într-adevăr conflicte, dar nu rezolvat nici creșterile de salarii n-au fost așa în pași senzaționali. Bună ziua, Ovidiu! Bună ziua, voi. Vă ascultăm! E, vis -a, vis -a, ce -a zis și unul dintre vorbitorii mei care lucra în vânzări. Și eu am lucrat în vânzări până cu 5 ani de zile. Iar când mi s-a diminuat cu 800 de lei salariul am plecat. Unde? Am făcut o reconversie profesională, astăzi sunt șofer, tot peste 3000 de lei au salariu Deci n-ați progresat deloc? loc N-ați progresat deloc? Am plecat din vânzări, am plecat într-o altă meserie, dar banul mi-a rămas. Da, încercam să vă provoc o video. Deci ce e important într-o astfel de situație? Să nu te mulțumești cu ea sau să o iei pe compropriu? Eu personal nu mă mulțumesc ea. Deci în secunda doar schimbă cazul Da, trebuie să vă alegeți însă cu mare atenție în momentul, zic eu 0372069599 Bună ziua, Cristi! Bună ziua! Probabil că i-aș spune în felul următor respectivului. Domn, domnul de pe lângă țiganii care vizitează Parisul vor veni și români. E, e, e, e, e un bluf ăsta, Cristi. Știm amândoi că e un bluf ăsta, nu-i așa? E un bluf, e un... să zicem, o mică glumită. E o problemă foarte dificilă. Asta se datorează politicilor guvernelor anterioare. Stop, stop. Tot, stop. Uh... În legătură cu Dacia, eu da. nu pot să reproșez nimic niciunui guvern de la Radu Vasile în coace. Radu Vasile pot să-i reproșesc ca dată pe resulte. nu nu, nu, nu, nu, nu. Nu la asta mă refeream. Mă refeream că au căutat tot soiul de investitori strategici, în mele, în așa fel, încât în ziua de azi, dacă unul ne dă afară, nu mai avem. Unde căuta un alt loc de muncă? Să m am lucrat! normator la Dacia. Să închide Dacia și trebuie să încaute lucru. Nu de lucru.. Nu de e, al... nu nu nu e am chiar am așa. Să știți că impactul în legătură cu Dacia este mare, datorită mm -hmm. sau din cauza, nu știu cum mm -hmm. să spun, datorită, mai degrabă, firmelor de componente care au venit odată cu Renault în România. Adică pe industria la orizontală? Asta, da, la fi numai asta, vorbim aici de o industrie regională, da? pentru că totul se desfășoară într-o... Nu. nu, greșit, deci, greșit, greșit, judeftor... greșit, greșit. E vorba de o industrie națională. Se fac componente auto de la, nu știu, uh -huh. de la Mizil în și până regione? unde vreți dumneavoastră. În ce țării? În toate ce regiunile se țării, de la Timișoara, știu fabrici, până, nu știu, în Moldova, dacă sunt foarte multe. Nu produce nimic. În Moldova nu se produce nimic de acest gen în, în județul Constanța, în județul Turcia, nici în județul Giurgiu, nici în județul Ialomita, nici în uh, județul Pracova. Și mai avem și câteva însă... județe agricole, dacă v-ați apucat să le enumerați acum pe toate? Nici agricole nu mai sunt. Mă rog, însă... haideți să revenim la noi. Da, da, Dacă se închide porțile va fi Totuși o mare problemă Ar trebui să avem Nu noi oamenii Pentru că avem o putere foarte limitată Nu putem decât Știu eu, ne luăm bagajul și plecăm Eventual în Franța să aibă în vedere guvernele viitoare, creșterea unor alte locuri de muncă, unor posibilități reale de reconversie. Pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt muncitori la respectivele întreprinderi, nu numai localnici, să zicem urășeni, ci și navetiști. Ei, unui navetiș care fac aveta avetă de 80 de kilometri. A venit gând să un curs de reconversie care se desfășoară tot la 80 km. kilometri. Și atunci Cristi puneți vă în loc în locul avetistului. vine să zice patronul la vine la unde să zice patronul, cum a fost cazul lui Marius care a vorbit primul și zice în loc de 3000 de lei vă dau 2000 de lei salariu. Acceptați? i și acceptat în moment, însă aș avea în vedere următorul aspect. să mi caut imediat un alt job care mă va plăti în mod real. Pentru că dacă patronul va veni cu o tăiere, va mai veni și cu altă tăiere, va mai veni și cu alte condiții, greu de acceptat. Foarte interesant uh. comentariul dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru el. L-ați scoate de la inimă, cu altfel spus, și ați ști că nu e de glumă cu patronul ăsta și ar fi mai bun altul. Adi, bună ziua! Bună ziua, Adi, din uh, Eu am două idei. Prima este, aș face un calcul în măsura în care aș putea cât iar costa pe franceze să mute producția toată în Maroc și atunci aș ieși cu sindicatele Nu, iar, stați, nu, nu, nu se mai pune așa problema. Deja în Maroc la Tanger au dezvoltat pat, o capacitate de producție mai mare decât la Dacia. Poți scoate de acolo 400.000 de mașini pe an. Peste... Am înțeles. Dar Maroc. poate nu știți că marocanii au o o faină în Spania pe unde am fost eu mai groznică decât cea a românilor. Adică marocanii sunt mai rău văzut. Să fie una a doua, nu știu în ce măsură. Păi, nu vă și nu să scrie daci. Eu am înțeles. În cazul în care pleacă nu o să mai scrie Dacia, măcar atât puteți să Nu, scrie. nu, o să scrie Dacia. În continuare, au dreptul ăsta? Sigur că da. Deja scrie Dacia pe logic, care e făcută în Maroc. Și spaniolul sau francezul nu știe dacă e făcută în România sau în Maroc sau în altă parte. Poate a de la românii care muncesc acolo. Uh, în final asta a fost prima de și a doua era... Nu știu în ce măsură calitatea este aceeași. La 250 de euro că primește un salariat în Maroc... De 500 de euro pe Păi e totul robotizat Nu știu dacă ați văzut cum arată liniile de producție Oamenii aia, sigur că Contează foarte mult partea ingineresc. Asta e tot în România, să ne înțelegem Dar dacă rămâne cum a rămas în Franța Când și-au mutat practic linii de producție Și-au venit pe partea asta pe Turcia, România În Franța au rămas cu ea Cu salariile mari, dar mult mai puțin Partea industrială au mutat-o Și s-a simțit S-a simțit mai departe De aia încerc să vă pun de fapt în aceea situație România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Te ascultăm! 0372069599 recunosc și eu că astăzi v-am adresat o întrebare dificilă, dar pentru asta este emisiunea România în direct. Bună ziua, Lucian! Bună, domnul Moise! S -s eu spun că în ceea ce privește calitatea, cei de la Dacia au analizat foarte bine ideea de a muta în Maroc. Adică, eu zic că cum spune și din noastră, calitatea ar putea fi aceeași. Dacă ar fi fost mai proastă, eu zic că nu ar fi mutată din stat, ar fi lăsată în România. Plus că în acest stadiu în care este... L-am pierdut pe Lucian. din păcate. Haideți să vorbim cu Dragoș. Bună ziua! Bună ziua, Dragoș. Sunt în Tulcea, la facultatea și în București. Da. Uh, mea că devină să dintre noi, ca și cultură. Noi românii nu asigurăm infrastructura de care au nevoie investitorii mari la noi în țară. Nu e cazul Dacia, iertați-mă. E singura autostradă completă pe care o avem, în, nu chiar, aproape completă, de la da Pitești și Forde. până la Constanța. Iertați-mă, deci... Și de Da. Ei bine, Dacia o are în acest moment, deci dacă vor să ducă mașini în Spania, în Franța sau în America de Sud, nu duc în America de Sud, că le fac acolo, le pun pe trailer de la Pitești, de la Mioveni și până la Constanța Autostradă, Constanța le urcă pe barjă și da, gata. Acest lucru ar trebui să fie de întrebare. Da. Hello, da, da, da. Uh, da, deci ar să investim numai mult în cercetare de dezvoltare, pentru că țările dezvoltate așa facă. Nu, nu e cazul Dacia. La Dacia s-a investit masiv în cercetare, dezvoltare, s-a făcut cel mai mare centru de cercetare din lume al Renault. Este în România, în trei puncte, Titu, București și Mioveni. A, am înțeles, atunci că sunt alte probleme care mă depășesc, dar oricum... Este, nu știu cum să vă situați. spun, este schema perfectă. Dacia este schema perfectă în momentul de față. Ce facem dacă forțează, practic ne șantajează, cu o plafonare a salariilor sau cu... Nu știu cum. Ce ați face dumneavoastră ca angajat la Dacia, draguși? Ca la, la Dacia, că ca, la conferență. La, la Ford, de exemplu. La Ford, v Mulțumesc pentru idee. 0372069599. Bună ziua, Ovidiu. Bună ziua, manțe. Vă ascultăm. Uh, vis, vis de Dacia. Da. Bun, este o firmă privată. Dacă dorește să plece, îi săbține a ei. Asta nu înseamnă că noi trebuie să ieșim în stradă să ne apucăm de protestă. Dar ce înseamnă? Asta înseamnă că noi trebuie să ne vedem mai departe pătretica noastră, să ne căutăm un alt job. Să facem ceva, că nu depindem acum de Dacia Dacă Dacia vrea să plece, pleacă Vrem sau nu vrem, pleacă Ne căutăm alt job, ne reprofilăm Ne dăm silința, trebuie să știm Să muncim și pe bani mulți și pe bani puțini Discuția este asta. mai important lucru. Știu, Ovidiu, bineînțeles, dacă pleacă nu o să ne tăiem venele, asta spuneți dumneavoastră Bineînțeles că o să le tăiem venele, dar discuția asta este de, de Cumva de anticiparea momentului respectiv Mă înțelegeți? Da, înțeleg, înțeleg. Deci, după declarația pe care tocmai ați auzit-o, dumneavoastră angajat la Dacia sau dumneavoastră șef al guvernului, puteți să vă puneți în ce postură vreți, ce ați face? Eu mă pregătesc pentru ce este mai rău. Adică sunt găsit ceva. altceva. Ca angajat. Nimic nu este definitiv și revocabil. Pot să-mi schimb locul de muncă de două ori pe an, dacă vreau până la urmă, dacă nu-mi convine ceva. Vreau mai mult, muncesc mai mult, vreau mai puțin, merg și lucrez doar patru ore pe zi. Sau nu știu, nu, mă plafonez. Vrei mai mult? Trebuie să muncești să dovedești mai mult. scurt sau obiect. Protestele nu ajută la absolut nimic. Sau negocierile la nivel mare, fantaje, șamă de, de Fiecare om trebuie să-și vadă pe lui și să muncească cât mai mult. pună umărul ca să o din loc asta nu Filozofia dumneavoastră este foarte interesantă Și vă mulțumesc că a sunat aș vrea, Până nu închid cu dumneavoastră o video Aș vrea să vă mai dau o știre Săptămâna trecută a ieșit mare scandal în Franța La uzina ArcelorMittal De care s-a auzit că se închide Președintele François Hollande Însuși l-a chemat pe la Mittal La negocieri Oferindu-i posibilități Și Discuții, nu știu ce au vorbit acolo, posibilitatea de a nu închide respectiva uzină. Sunt sigur că i-au oferit ceva, niște pârghii ca să-și dezvolte businessul. Nu cred că i-a zis, uite, îți mai dau încă X-10 uh, de milioane de euro, uh, dă la oameni încă 2 ani de zile ca să tacă din gură. Nu, nu, Se negociată, este adevărat. Domnule, rămâi la mine, uite, asta sunt pârghile care-ți le ofer în plus. X, Y, Z, 2, 3 axe, da? Uh, Troful îl folosește de ele și fă ceva pentru, pentru cei cât cu zeci de mii sau mii de angajați. Da, e adevărat, este corect. Mi se pare să ne pasă strategia. Dar ca să zici, domnule, de-le la oamenii mei, uh, menține lefurile că altfel sănătrat. Este fals. Vă mulțumesc foarte mult pentru opinia dumneavoastră. Bună ziua, Marius! Uh, bună ziua, domnule. m uh, Da, sigur. Din punctul meu de vedere... E o chestie oarecum surprinzătoare Pe care au pățit-o alte țări mai bogate înaintea noastră Și atunci de ce surprinzătoare? Păi pentru că nu mă așteptam să vin atât de repede Chiar credeam că mai există câțiva în buni Până să se pună problema pe au trecut 14 noi... ani de când au cumpărat uzina Dacia? Nu mă refer neapărat la Dacia, acela mari producători care aleg să-și relocheze capacitățile de producție în țări unde mâna de lucru este mai ieftină. Și ca rezolvare, probabil că la fel cum li s-a întâmplat și lor mai devreme, poate ne uităm în curtea lor să vedem eu cum au făcut când Opel a închis nu știu ce fabrică să se ducă printr-o țară asiatică Ei ce au făcut nemții în momentul de față Dar de ce <laughs> să ne uităm da, La nemții nu știu dacă e cel mai bun exemplu Pentru că ei au cele mai mari salarii din România Dar putem la fel să vorbim despre Nokia Știm că Premierul nostru de la vremea respectivă A aflat cu două zile înainte Și mai știm de asemenea că vreau Să închidă și Ungaria Numai că ungurii s-au agățat pur și simplu De finlandezi La fel la chema chemat primul ministru, au discutat Iar la un an distanță Nokia a anunțat o extindere a Ungarii, o extindere a capacităților din Ungaria, în vreme ce în România a devenit amintire. Bună ziua Horia. Bună! Bună. Ascultam. Eu dacă aș fi în locul celor de la Dacia, aș pleca. Unde? Nu, -aș în așa Nu. Nu, aș tot în România, am lucrat și în domeniul vânzărilor. O perioadă de șase ani la o singură firmă, după care a venit cu triere de salarii Și am pus toți băieții, eram nou agenți, am pus toți băieții cheile jos Și în jumătate de am firma închis Au venit niște băieți noi, nu, nu și-au mai făcut targetele de, de, de, de, Nu și-au făcut targetele și firma a trebuit să închidă Și <hântă -s> ați avut vreo satisfacție când ați aflat asta după aceea? Dați radioul încet, Horia, vă rog Sincer, o părere de rău Mă Pentru păr... că șase ani de zile de acolo mi-am mi câștigat pâinea, dar m-am dus exact la cea zi dumneavoastră la concurență N-ați încercat să negociați cu patronul? Ba da, mi-am pus cheile seara pe masă, dimineața ne a chemat la discuții, n-a vrut să lase de la el Că exact aceeași poveste cu muzic toți, că sunt 100 care stau la poartă Au stat 100 la poartă, au luat din noi 109 și în 6 luni de zile eu dus dus la faliment Când s-a întâmplat asta? În ce an? În 2006 în 2006, dar dacă s-ar fi întâmplat în 2009, și proceda la fel? Da. În 2009, adică... mai țineți minte, șomajul a explodat, practic s-a da. a crescut cu 50% numărul șomerilor din România, era mai greu să-ți găsești. Dacă noi, românii, nu suntem tari pe poziție și lăsăm să ne tai anul ăsta sau luna asta 20% sau 30%, mai vine la anul, mai taie 10% că scad vânzările Că normal să scadă consumul din moment ce toate se scumpesc Și banii sunt tot mai puțin la oameni Coria, întrebarea mea era dacă nu ții cont la o astfel de negociere dură Și de momentul economic Adică în 2006, de exemplu, în plin avânt Ok, puteai să pui cheile pe masă și să zici plec la concurență Era chiar criză de forță de muncă Însă în 2009 lucrurile stăteau un pic altfel Stau un pic altfel, dar tot de lucru dacă dacă ești om serios și uh, vrei să muncești. Da. Nu știu câți dintre români au astfel de filozofie curajoasă ca a dumneavoastră. Mă bucur însă, că am astfel de ascultători la această emisiune. Bună ziua, Ștefan! Bună ziua, în legătură cu subiectul dumneavoastră. Eu locuiesc când mi-o veni da. și aș vrea să detaliez puțin despre uzină Dacia și despre intenția Renu a pleca. Nu e o intenție. Eu am zis că e o amenințare de prost gust. Este într-adevăr, este o glumă, probabil. Nu e nicio eu cred... glumă. E o glumă. Eu... E o declarație serioasă făcută în ziarul financiar de numărul 2 din compania Renault, de directorul op operațional, vicepreședinte al grupului Renault. Este într-adevăr, dar compania Renault, după cât știu eu, este majoritară, este statul francez. Așa. Și alte... Nu, nu mai au... e majoritar. Vă înșelați. A fost majoritar, nu mai e majoritar. Asta nu mai este majoritar. Oricum, nici la uzinele Dacia nu sunt ei majoritari. Ei nu au decât ce au acolo, uneltele care fac mașinile, rest, platforma toată este a Guvernului României. nu e adevărat. Eu știu, am frați și surori care lucrează în fabrică. Dacă vă referiți la concesiunile pe care Renault le-a făcut... Sunt concesionate. Nu sunt concesionate niște terenuri, atâta. Eu așa știau. Și chiar dacă ar fi să zicem că Deși nu cred acest lucru... Știu că la tit da. e o concesiune foarte mare, într-adevăr, pe o, o, fosta unitate militară de la Boten, da. la, da. la ven de ce să vorbesc, dacă nu știu, dar chiar presupunând că ar fi așa, dacia nu există prin pentru care niște hale sau un teren. Nu, nu, nu, ideea care este. Sunt anumite tratate între statul român, statul francez. Este foarte greu să plece de aici. Chiar dacă toată lumea spune, le-e teamă, hai că pleacă, gata, ne lasă și nu mai avem de lucru. Sunt foarte multe firmeze, cum a spus și mai devreme, care depinde de Dacia în țară. Așa este, dar eu zic că totuși că vom îmbătați cu apă chioară. Nokia acum a dispărut suizit. Nokia este foarte mică, vis-a-vis -vis de Dacia. Ca investiție? Și ca investiție și ca tot. Este. Ca... Să știți că nu era ca impact, Așa nu era mic. Ce... Fata ce aveau la Jugu în România sau unde aveau ei, da. aveau foarte puține angajați. Aici nu sunt doar 16 mili că lucrează la Dacia, la Mioveni. Un nu, nu, sunt vreo Trazic 300 de poate. mii pe orizontală, aveți e, dreptate, dar exact. asta nu înseamnă că nu pot muta treptat, la fel cum aveau ce înainte în Franța, nu aveau, în Turcia nu aveau și încă mai au, nu? Însă treptat, treptat au deschis noi capacități, chiar conștienți de faptul că Dacia le-a omorât Clio sau ce le-a mai omorât. Bună ziua, Cosmin! Bună ziua, domnul mai siguran. Vă ascultăm! S sunt lucrător de la Dacia, sunt chiar din Mioveni. Așa. Șeful meu a venit ieri din Maroc. Da. În Maroc sunt foarte mari probleme. În primul rând, muncitorii nu sunt calificați, cum este forța de muncă de la Dacia. Și în al doilea rând, au acele ritualuri cu preșulețele, cu ora de rugăciune, cu... De aceea cred că nu, nu este, este o, un bluff, aruncat ceață, pentru că mai sunt câteva luni în ianuarie să negocează salariile și să încearcă... Perfect, perfect. Asta asta. E. deci nu cred că ceația va pleca așa de curând de la Miovești. Bun, în ianuarie... ianuarie... Este muncă calificată, da. față de Maroc. Sunt mult mai mulți în Maroc, au câteva sute, fac 200 de mașini pe zi, în Dacia să fac 400-500 pe un timp. Deci nu o să, nu, nu să poate să preia toată logistica și tot ce se face la Mioveni. Atât am vrut Când să vă spun Stați că... așa, nu închideți, da, că da, e important da. și no, no, vă mulțumesc no, no, no, no, no, că no. sunat. Spuneți-mi, da. Cosmin, nu, nu știm cine sunteți, spuneți-mi da. ce salariu aveți. Salariu așa este. Cât am aveți dumneavoastră euro, net? Am 500 de euro plus bonuri de masă. Deci salariile sunt, dar și munca este îndrăcită. Bine. Cât vă așteptați să vă crească salariul din ianuarie? Acum nu pot eu să, să, să spun. N-aveți o, de... de... o așteptare legată de salariul de dumneavoastră din luna ianuarie? Ba da, toți avem așteptări legate. legată. Puneți dumneavoastră cât ați vrea. Păi, în cont de evoluția prețurilor, ce da. să vă spun? Un, un, cel puțin un 15-20%. 15-20%. Și dacă patronul nu vă dă acești bani, ce o să faceți? Ce o să facem? Asta vă să din de sindicat. Împreună cu noi, bineînțeles. Nu. Dacă Dar... liderii de sindicat, vă spun, haideți să facem grevă. Cum reacționați? Face, facem grevă. Nu vă e teamă pentru locul de muncă? Da, mi-este teamă. A mai vorbit cineva înainte. Am avut telefonul oprit și am pierdut doi sau trei. Așa. Da. De, uh, uh, că nu are unde... Am unde să mă duc. Mă duc la Craiova. Cei de la Craiova, de la Ford, au venit la Mioven după muncitori. Ce acum bine. nu știu care e situația. Vor să mai, atunci, acum, o șură madană. Păi, au venit la Mioveniu, da? au recrutat personal, prin tot felul de firme, prin tot felul de promisiuni, locuință, salarii mai mari și fel de fel de dintre astea. E foarte adevărat, însă să știți că și Ford are mari probleme în Europa cu vânzările și dacă uh, Craiova este doar la început pentru ei, Mioveniu este într-o fază mai matură a afacerii Renault. Oricum am bună, foarte interesantă uh, discuție de asta cred că trebuie să ții cont atunci când e o astfel de decizie și de momentul economic. Adică sunt momente în care poți să forțezi o creștere a salariului, momente în care e mai bine să ții dinții de slujbă. Ne mai auzim și mâine. La revedere!